бо він має вже другу, або, може, мав і дві перед тобою. Тож, о, о, перервала нараз Тетяна волісним зойком і, затиснувши уста, віддихає важко. Вона дивиться на стару благаючими очима, складає перед нею руки, мов до молитви, німії, і чомусь не рухається більше. «Не жди, милосердя, доньцю», – відповідає їй, приказуючи твердомавра. Милосердя на світі нема і ні в кого, а найменше у тих, що так поступають. Та й на що воно тобі придасться? Воно вже тобі ні на що не придасться. Хіба тоді придасться, як ти потім всім ходиш по милистиню, тиняєшся від хати до хати, але зрештою, милосердя, Господи Боже, Сохрани нас перед тим, що ми його потребували, так, доньцю. Таке перебувала Мавра. Вона мала за чоловіка Атамана циганів і розбійників лукача раду, Злого, як вовк, хитрого, як лис, і гарного – як боярин. Та що з того? Одного разу гуляла в пусті недалеко одного малого мадярського містечка перед якимсь такими, що поїхали з умисною пусту оглядати циганські шатра і циганів. І зробила тим гроші. «Ти гуляла, Мавро?» питає зачудована дівчина бо перший раз чує все з уст старої жінки. Гуляла донько. Ще як гуляла. А все округи огню. Особливо, як до нас заходили пани та розвідували про наше життя і звичаї. Тато грав на скрипці, другий на цимбалах, а я гуляла. Боже, як грав старий Андранатій. І при тих словах Мавра, ніби подиву аж захитала головою. Відтак просив одного разу один з панів, гарний і молодий боярин, щоб я його до містечка приходила ворожити і гуляти. І я кілька разів ходила туди часом з татом, а часом з чоловіком. Там стрітили я того гарного молодого боярина вдруге. Він сипнув раду грішми за танець, а мені – за ворожіння. А раду – лаками на золото, давай і далі мене на такі зарібки посилати. Як йшла я з ним, то гуляла, а як сама, то лише ворожила. І хоча я не все хотіла, та з боязні перед ним мусила ходити. Там зустрічалася я з тим пишним боярином в друге, в третє, ба і в четверте. Доки не став він потайно цілувати мої очі, мене голубити і називати Мавру своєю чорною звіздою, аж доки не збожеволіла вона з любові за ним. Донцю. додала нараз Мавра, остерігаючи, побіліло чомусь, як сніг дівчину. «Я була молода, гарна і дурна, він багач, красний, як місяць, що носився на коні, як вітер. І чому не мала його любити, коли він, пан, не цурався пригортати до себе бідну циганку, називати її своєю звіздою, цілувати і голубити і донцю, Хто бачив таку любов, правдиву і щиру, і палку? Тільки як бачила молода Мавра в його той «Господи, може, змолосердіся над бідною жінкою, що все-таки согрішила на світі!» Застогнала Мавра і, кинувшись лицем до землі, вмовкла. «Відтак, – додала по якійсь хвилі зврушення, – відтак, коли я, плачучи та жаліючись перед ним, дріжала з страху перед тим, що настане, та більше ще перед Радовою карою, що мусили мене досягнути, Бо ж я согрішилася. Він здвигнув плечима,